Han cyklade en sommar, 66-årige Gustav Håkansson från Gantofta i Skåne. Med sitt långa gråa skägg blir han något av en nationalidol när han deltar i cykeltävlingen Loppet, nästan 180 mil från Haparanda till Ystad. Han deltar utom tävlan med startnummer noll eftersom arrangörerna tycker att han är för gammal. En journalist döper honom till stålfarfar. Radions utsände möter hela Sveriges stålfarfar när han en tidig morgon når etappmålet i Husqvarna. Ja, det har gått bra. Vägarna är förstås lite hullar. Mm. <laughs> Men att eh, man får ju sig sakta i, i hullarna så att man hoppar av i cykeln. Inga olyckor eller äventyr? Jo, det har det ju varit. Förstås. Har du det? Ja, igår var det en eh, fruk som törde mig kul uppe i Hallsberg. Så en liten inbilen kan vara kanske 9-10 år. Han körde på framhjulet så jag, jag flydde i gatan. Mm. <laughs> och um, jag slog huvudet i så jag såg skärmer, men det hållit ändå. <laughs> det var bara så jag gav på fortsätta igen. Ja, men så slog jag handen också så den. Den är lite svullen idag så axeln. Och hela natten har gått utan sömn? Ja, det har han. Skulle vi inte var nu då? Nej, nu ska jag till Ys då. <laughs> Direkt? Jaha. <laughs> så det går vidare på en gång då? Ja, Se, jag tar det liksom i en etapp. Hela loppet ska det det att händer. Det går, går bäst då, ja. ja. När är ni framme då? Ja, har går allting bra. Skulle jag skulle vara framme innan klockan 24. I kväll då? Ja. Hur skaffar man sig en sån här kondition så man kan tycka så långt? Lenas Stålfarfar som inte tycks ha några större sömnbehov, kör sitt eget lopp och trampar i mål i Ystad som försteman, Sex och 1 dygn, 154 timmar efter starten i Haparanda. Gustav Stålfarfar Håkansson hyllas av både massmedier och allmänhet. Han medverkar sedan i en del nöjesarrangemang. Han tas emot av kungen på Sofiro och han får också en del mindre filmroller. Bland annat i hon dansade en sommar.